بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين خاجمغه مخارج د لسان کی یعنی د جب په مخارجو کی قاف ویل او کاف مو ویل او جیم شینیا مو <تصفيق> نن بل مخرج د جب د اغه ت ضاد دا ضاده دا ډېر لوی مفصل حرف دی خو څنګه ستاسو تجوید مختصر دی د ګنی د طلبه کرامو د ترتیب مطابق دا ضواد یو افته درس ته پدې خو تاسو ته به مختصر خبره کیږي کی اوله خبره خدا دا چ دا ضاد یو ګران حرف دی دتا اصعب الحروف واي په عربی کې ګران حرف دا به تسلیمې دا به منه چې ضاد ګران حرف دی یو خبره به خبره دادا بود دا دا چې موږ ادا کو نو د عربو نبی ازدا کو دانه چه مونگ ده عجمونه ازده کو دعا ده ذکر پا په ای کې دعا چه نو زمونږ په عجمه ای جبه که دعا نیشتا خبرو کې چې دعا را غلی ده اگر مونگ ده بلی جبی لفظ استماله او لکه اس مریض ده ده عربهی لفظه مونگو افلانه مریض ده اگر چه مونگا زا وایو مریض دعا وایو منه ویل کلو کې مریض دوا څړای او بیا خلک مریض د بواډ مخه څړې نو تاسو د غاخنو په نمونه کې ویلو چې اخر کې دا 15 15 15 15 دا غاخونه چی دي شل اغه د چې ادرس وي نو دا بره نی پنځه غاخونه اخر نه چی یعنی برخي طرف ته اگست طرف ته اول یو غاخ راواله دخي طرف نه ضاحکه بیاغست طرف نه راواله ضاحکه دوشل بیاخي طرف نه برر حواله دريغه خونه طواحين اوغست طرف نه دريغه خونه راواله طواحين نداء یو طرف تمصل اور شل بل اخر کې یو نه واه او بل طرف لم ناجيز ده یعنی خي بره دا پینزگ آخونا دا دی اورو سره دا جب حافه لگی حافه دا جبی جب حافه ستو یعنی اڑخ خی طرف نم لگی گس طرف نم دوالو نپیوزه ام لگی کتابونو لیکلی چی خی طرف ناسان ادا کیگی او گس طرف نگران ادا کیگی دوالو نپیوزه دیر مشکل ده وائی د پاکستان قاریان خوئی ضاده دا کوي ایغو ایغو ایغو غیر ولن ظالین نو ایغو بس اسم عجم دی نیشی ویلے نو ضاده تی جوڑکو دا غی خلکو تا داده دا کمچه ضاد, ضاد وی سوال دی پی تا پوس دیتی چه تاوه چه ضاد ضاد باوید ضاد ضاد نه چه تاوه چه ضاد باوید نو قرآن کریم کی او کلمه دا سورة تکویر کی رازی وما هوا علا الغیب بیضانین بیضانین داد سرده کتاسو قرآن کو لاوکو دازم روایت تی یعنی زمونگ روایت دی حفظ تی حفظ تا روایت که دواد تی نور روایتونو که کتاسو گوری لیکتاس تماویلو شل روایت تی دی قرآن نو باز روایتونو که دا دواسر دی دواسر اللہ ما جزری سی بوئی وفی دانین الخلاف و سامی او په دی دانین که اختلاف تی سوک دواد سر وی سوک دواد سر حجی. څوک چې اوس وای دا ضواد بغاوه یعنی ضاد به اوس دا غنه ته کو چې په بي ضانين کې دي یو په سره بل په ضا سره اوس به چې ته دوادم ضاوه دوالو فرق بسنګي یو به بل کو زنګا ته کو او د ضواغه قرت خاصم ضاوه نو فرق بسنګ وجوهي يومئذ ناظره دوات سره ده الى ربها ناظره ضات سره ده ګوره چې دواد دی دو وینو معنی څه ده بعض مخونه په دغه رزبانه ناظره تر تازبي الى ربها ناظره خپل رب ته پکې تون کی دا اول معنی څه و سره تر تازه د دوی ماسه دغره کتون کې اوس چې تا د اول نهوا جوړه نو بیا د دواړه یو مانا شو چې کتون ک او کتون کې دا چې بدلله شو دا په بدلله شو چې دا دوات دی او دا اغوا ده نو دا ډیر بلکې بعضې فتحو دالی کري قدن او امادنڅوک غوا دوی که نه نو دا دا د طلاقه پوری خبره ا په تلیدا لکه د کراچۍ یو عالم دغه په دې باندې بوره بیانوم کړی دی, دی. چې بازه فتاو خدای دې کړيږي خدای کاسته غلط وای ولا ضالين وینو خو زه نبی غمکیږي نو ما سره خطرناک ده بازي کتابونو یې کړی قران کې تحریف ده صريحي ادا توبه څنګه دا الخونه د جبي دا بد د پینزوغه خونو د اوروس سره ولګي او هر څه د جبه دا مخامخ طرف ته مخ کیه حصہ ده دا, دا بد بره تالو سره ولګي غاخونو سره نه غاخونو نه بدومره لري لکه د ګوت یو بند دومره بد مخامخ غاخونو نه روستوي دا جبه کغه غاخونو لرو رسیدنه بعد بیا بدې د ضا جوړه کړي صحیح شو اوس بوهه نو ادب شي الله و لو جب ب کی یعنی مکمل دا جب ب مخ مخه به تالو زره لگی او سډونه بيدغه او اعتماد ب پغاخونی دا مخامه سه لگی دا مخامه جب اصل لگی اصل کې اعتماد چې کوم دکنه دا بغاخه مثال به دا شي چې یاو درون شید یاو لسکا سے اوچھتائی نو دوکا سبکی سی زور کئی ادا نورا سے ہین ہین کئی دا سی پا اصل اعتماد دا جبی پا اڑخونو دے ادا مخور سر آسے لگی اس کا سوگ دا سوالو کی دا د جبی دا مخام خیصة تولی تالو سر لگی تا سر پا دیس دلیل دے نو اغنمونگ سوال کاؤ تچه کلا فا ادا که فا لکرا بشی در تا وی فا فا چولو کتابونو لکلی چه پا فا که مخامق ثانای علیاء یعنی مخامق برد وغا خونا دلان دی شنڈی دلوندی سی سر لگی سو غا خونا لگی دو زتا فا یا خود دوان لگی, لگی. سوچ وردو که فا فا وی غا خون لگو دو چا سالور لگی دو چا شپک لگی نو کتابونو لیکلی دواو لگی ڈیر اوز بسکو نو آغازه که جواب هم دغا دے وی اصل که اعتماد با دواوغا خونه دانو در سراسه لگی نو دل تم دغا خبره دگنا اصل که اعتماد با حاف الاسان دے ادا مخطا حصہ اسے لگی لاند خبر ادا د موږ د قران کریم په صحیح ادا کولو کې عجمتنيو و محتاج پنجابي بد پنجابي نه ایستکه اردو بد اردو والا نه ایستکه انګليش بد انګريز نه ایستکه صحیح كما حقو فارسی بد فارسی وان نه ایستکه نو عربی بد عربي عربي عربي د پارنګ محتاجو عربو و تا ایک تاسو د اوسیو پنجابي راشي ته پنجاب نه او درته و چې تاسو سره زما ما په پښتو کې اختلاف تست ستاسو پښتو غلطه ده نو غلطی باندې وسو کی مونږ به یو کاغه وای اوبه په غلطه ده اوبه پښتو څه پویږي چې موله به ګلتیانه راو واسي نو دا سي عجم په عربی څه پویږي چې عرب ته وای تاسو دا غلط ده زمونږ زواد ټیک ده تاسو دوه غلط ده بلکې نن ته تاسو پسی منظم نه کوي دا دوه او دا زواد دي خو ما ما سره کتاب ده ده حرم ده طولوست تازانو قاقی بانی دسخطو ندی او کل دی چه داد ده داد ده داد وی عجم و خان در پوری تا دی ده وجه نا ده طولو که گران حرف ده دیر واده وی داد یو بدالی فرص ردک وی داد تسو وی ایده اگت کی ضاد ضاد ضاد دو شن چا شن دیبا دوات گول شوی نباز دا غلط ته ضاد او گران اللہ مجزاری سیب انقذ ظهرك يا عبد الظالم بعض ضاتك الليوزر شوي بیا به غری خامخا دیوبل نجودا کی نو هغه کس نه د پوزوګه څوک چې زواد وی وای جوړنه د امام جزری کتاب د پسترګم نه ده کتلې وان البیانو البیان لازم مسمانا ده ضاد او زواک جمع شول نور سرګندواله د ضاد د زوان ډیر لازم ده انقضى ظهرك اول داد تبعى الظه انقضى ظهرك و يوم يعض الظالم يعض الظالم ضاد ضاد دمرك آفيده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين